такі почуття притаманні здебільшого слабким мужчинам. А ви жінка з досвідом. Саме так, Віточку. Саме їм, коханим, саме їм, імпотентам і притаманна грубість, прагнення гвалту, примусу. Якщо секс не приносить задоволення, Хай хоч душенька ниця потішиться, а таки вдалося, принизив, змусив страждати. Мені здається, він і вас встиг примусити пережити щось недобре. Ви не лише чудова актриса, але й дуже спостережлива жінка, Олександро Федорівно. Та чи не мені знати, що означають оті виклики в кабінет? Років п'ять назад у нас починала працювати одна жінка-викладач. Втекла. Я не втечу. Почуваєтеся сильною? Ой, знала б ти, генеральшу Суворова, якою слабкою, нікчемною, нещасною почувалася проректорова дружина Вікторія Михайлівна Аршавська. Почути дещо пояснювало, але нічого не змінювало. Навпаки, стало зрозумілим, що полозов не відступить, піде до кінця. Її прохання, сльози не розчулять його, лише підігріють брудну хідь. Вона не хотіла бути актрисою в його театрі. Вона не гратиме за його сценарієм і квит. Закінчувався у пляшці Токай, лише кілька шматочків чорного шоколаду залишилося на срібній шелесткій фользі. Жінка у блакитній блузі по той бік столу знайшла рятунок. Перестала бути жінкою. Зник об'єкт, зникло й бажання підкорити. Та цей фокус не для неї. Вдруге він не вдасться, та й не зможе Вікторія, яка звикла панувати між чоловіками, занишкнути в кутку в мішкуватих штанях із сигаретою в зубах і шльопанцях на босу ногу. В арсеналі Вікторії був іще фокус із рожевим пенюгаром. Використавши його, вона могла полозова на ниточки розплести і мотузки з нього сукати. Але це не та зброя. Не та. Звичайно, вона не переповість милій Олександрі Федорівні про деталі. Для цього треба викласти усі таємниці її життя. І поготівна розповість про гидку сцену, яка трапилася учора в операційній. Операція була доволі складною. Потребувала довгої копіткової роботи. Хворому на рак формували анастомос. Віднедавна Полозов залюбки ставив Вікторію на такі операції, побачивши одного разу, як її маленькі спритні пальчики швидко і вправно накладають акуратний рядочок крихітних швів. Навіть похвалив, це вже не хірургія, а художня вишивка якась. Вікторія Михайлівна. Полозов полюбив спостерігати за роботою Вікторії. Він ставав за спиною, дихаючи в шию духом дорогого тютюну, і підказував «Трішки праворуч, а там ще один шов. Прекрасно». Підказки були безсумніву корисними. Полозов блискуче оперував. Та якби лише в цьому полягали мета отого стовбичення за плечима,